Trei lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. Da, știți ce zi este azi? Astăzi este ziua șefului! Cumă, din, din nou? nou? Da. <laughs> din nou! An de an, nu, e chiar, ziua, chiar e ziua șefului. An de an, pe 16 octombrie, angajații din toată lumea au ocazia să mulțumească șefului. Că există, Care are grijă de ei, că șeful e bun, drept, darnic, că șeful e simpatic cu ei, cu subordonații. Nimeni nu așa perfect, ca șeful și simpatic și deștept Ce om Ce om nu așa perfect Ca Niciun fier de păr pe pie. Ce om Da, ziua șefului, să știți, chiar ce faci, există vă faci, întrerupi melodia da. șefului Să trăiți, îmi permiteți, vă rog Așa vă rog Zice că da. Ziua șefului chiar există, a fost înregistrată în Statele Unite În 1958 La inițiativa unei domnișoare Pe nume Patricia Beis Haroski care lucra ca secretară la o companie de asigurări. Ca secretară, zici? Da? da? E, așa se explică situația. <laughs> <zic>, da? <laughs> ne, nu vă gândiți la alte lucruri. 16 octombrie era ziua Lutățicu, ziua tatălui ei, care era și șeful ei. Mm. Deci, practic, în guvernarea PSD, doar că la noi e pe banii noștri, La ei e pe banii lor. <laughs> da. Știți? Bun. Și în 1962, guvernatorul statului Illinois a confirmat cererea domnișoarei Haroschi și a decretat oficial ziua de 16 octombrie ca ziua șefului. Poate că rugase frumos secretara lui. Cum se sărbătorește? Asta e aici, uh, liber la creativitate. Prieteni, este convins conviști că mulți angajează vor găsi o mulțime de moduri creative în sensul ăsta, că în fundul Mary sheffy sunt mereu în pericol să mai prindă câte o scamă. două așa o scamă, că... uite o scamă, uite <laughs> o scamă! 16 octombrie 1923 lua naștere compania Disney, puțin, cred că știți, este creatoarea celor mai cunoscute desene animate. Da. No. Asta, e, asta e genericul de la filmele, e semnalul sonor pentru filmele Disney, în care apare castelul ăla. Știi de unde e inspirat castelul ăla? Castelul este inspirat din München. Nu, castelul este inspirat din Praga. Da? Din Praga, în piața centrală, este acest castel, îl vezi... Are turile alea, e foarte frumos Eu credeam că e la Bavarez Castelul e Castel Bavarez de lângă Nu, Are e Praga lucra. Eu știu că e din Praga Haideți, vă rog, Mie e pragezic, le-au că e de la ei a, a ți-au spus ei povestea asta. Da. Sunt câteva castele de genul ăsta în Germania. Bine, avantajul ăsta că toate castelele seamănă între ele și probabil acum fiecare și-a rogă meritul de a avea castelul similar cu cel din Disney. Te rog frumos, Vlad, să cauți no, exact, exact, exact care Moise. a fost modelul. Moise, Moise e bavarez, zice că l-a vizitat. Bino da, Moise și eu l-am vizitat. Disney? Am fost acolo. Am am tu știi cât am urcat acolo? Și a, t -a, t -a, da, s -a, s -a meritat, Alo. adică merită să-l vedeți. Mă eu am cu Disney, lasă-ne cu castelul Chiar e important, mă gândesc. Disney s-a numit inițial studiourile de animație Frații Disney. <gri> întrucât celebrul Walt a mai avut un frateroi alături de care a lucrat, dar cu care cred că ceva s-a întâmplat că după câțiva ani a zis: Cum trebuie să se cheame Walt Disney, da? Nu până, n a murit, adică nu. Nu, nu, nu <gri> că El după ce a murit Walt a primit conducerea companiei, dar a fost tot timpul ăsta în companie. În 1928, Walt a creat personajul emblematic al companiei pe Mickey Mouse potezat inițial Mortimer Deci pe ponta am Mortimer inițial? Da! E mult mai bun! Nume schimbat, atenție Pentru că nu i-a plăcut soției Cum sună da? Mortimer deci Doamna Disney a zis Ai mă, Mortimer Mickey. Mickey. Da. Primul film animat a venit în 1937 Albă ca zăpada Și cei șapte pitici I hope, Dosan în e ho I ho suntem pitici mișto. Albă ca a avut un succes uriaș iar banii pe care i adus au fost investiți într un studio construit pe 210.000 de metri pătrați în California, unde este și astăzi sediul Disney. Producțiile au început să curgă, au urmat Pinocchio, Dumbo sau Bambi. După război Disney a început să facă și documentare și filme artistice iar afacerea a luat amploare. În 1955 a fost deschis Disneyland, cel mai de succes parc de distracții pentru copii până în ziua de astăzi și un motiv de economii major pentru părinți. The Walt Disney Company este acum un mamut ce cuprinde o sumedenie de studiouri, posturi de televiziune, site-uri și jocuri video, parcuri de distracții, hoteluri și alte afaceri cu un total de peste 200.000 de angajați și încasări anuale de 10 de miliarde de dolari. 16 octombrie 2007, Madonna a semnat un contract record cu promotorul Live Nation, devenind prima vedetă care a semnat un contract all-in-one cu un organizator de spectacole. Cu alte cuvinte, Live Nation spărgea monopolul caselor de discuri și prelua controlul managerial al Madonei pentru următorii 10 ani. Contractul îi aduce artistei 120 de milioane de dolari, iar Live Nation urma să gestioneze înregistrări audio, video, turnee, vânzări de obiecte promoționale, site-uri, sponsorizări, apariții televizate sau chiar filme. La data semnării contractului, Madonna a renunțat la colaborarea cu Warner Music, unul din cei patru jucători majori din industria muzicală internațională. Noi nu renunțăm la Madonna și ascultăm măcar în parte hang-up în dimineața asta. Numai bine! Toate bune! Pa, pa!